shem mos farha tdhwi qulub wal kil ganna bahla turq bas lasind sa minuta duke u pergjigj nje pyetje e cila shpesh her ndazot ne kone sodit dot per te cilen pyetje ka fol shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'udi radiyallahu anhu fshër ndezon sian prej njerëzve të cilët s'e kanë kuptuar Islamin 100% dhe e kanë kuptuar Islamin prej një anë vetëm dhe kur disa prej njerëzve nuk kanë mundësi mëri një islam të vërtet dhe i kanë zili ata njerëz të cilët argumentojnë me argumentet sahabëve i ndëgjën dhe njerëzi në kohën e sotit duke than se ata janë të vegjel a thu val kush janë të vegjlit në islam nëse kemi ajete, hadithe i gjma apo fjallë të sahave nuk kemi nevoj në me donë shpegime tonat por në doshta kemi nevoj vetëm me i thanë dhe fjallë ma thjeshta që me kuptu njerëzit se që farë kuptimi ka ajo ibn Mesudi radhi Allahu anë dhe ibn Mubareku Rahimehullah. Na Pergjige neve na tregojnë se kush janë ata njerëzi para kiametit që në dituri quhen te vexhël. A don të më thonë se nëse i kanë vitet e vogla, janë të rrit, janë të vexhël? Pergjige Ibni Mesudit e Abdullah ibn Barekit, rahimehullah, që elusim Allahu xhallahu ala, që Allahu të na ringjall neve me Ibni Mesudin dhe Abdullah ibn Barekin. Na nuk kena dëshirë me këto të voglit e kohës tonë të cilët i emortohen dhe i quen ata njerës të cilët argumentohen me Abdullah ibn Mesudin dhe Ibni Abbasin dhe Umar ibn Khattabin dhe fikhun e sahabëve sot i quen të vexëll të vexëll qenkan ata njerës të cilët quen i thtarbidatit kështu ka than Abdullah ibn Barak gjithë komentimit të hadithit të Muhammed sallallahu arihe sallim se njërna për e shenja dhe të kiametit është iltimasu l'ilmi inda l'esagir kërkimi dhijës të njeste vëgjëll thot ëhlu l'bida janë i tëtë të bidatit a tëtë të cilët e komentojnë fënë si pasë më indizë vet a tëtë të cilët izbresin ajetët dha ditët një realitet që sështë i vërtet a tëtë të cilët e komentojnë fënë islamë më më indin e vet jo si kur që ne kam sun edhe qalilu Allah Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Khalili Allahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ndryshën e ka shpjeguar. Andajme Ibn, Ibn Mes'udi Radiyallahu an qat se e vete e xheri do të mbet në kat ummet, dëri samerë dia prej sahabeve. Kur njerëzit të synojnë dijen, në vazim thotë, kur njerëzit synojnë mësuen dijen inda al-asagir, tek fazlet atë kjo është e keqja. Kjo është mështibeti i ummetit pra feja islame duhet të meret dhe të kuptohet si kur që i ka qenë në kone sahabëve mësimi i fes si kur që i ka qenë në kone sahabëve është feja efektive është feja e cilë e prezultate është ajo e cilë e odjek masonve është ajo e cilë e idjek izraelit është ajo e cilë e idjek qëqërive të fsheta është aje cila i djekë mafiashve është aje cila i djekë njerëzve që e shësin drogon Njerëzve që e shësin drogon Njerëzve që e bëjnë pasurin e vetë Mbi kockat e dhe skellitin e njerëzve Kjo i djekë Andaj është feja efektive Pa në nuk kemi nevoj Për të kuptu se cila ashtë Ku shënë atët veçlit Të veçlit qenë kanë ata të cilët E komendri kanë fejnë me mendje në vetë Ata të cilët E kanë një menheg është një prej edheve të drejtimeve të filozofisë, thot pragmatizmi. Çfarë është pragmatizmi? Pragmatizmi është një drejtim i filozofisë ku i thotë e këti drejtimi i provojnë sendet. Dhe nëse gjat provës së vet që i bojnë, u darrin në një moment prej momenteve të caktuar thonë tamamish, kjo më ndhej tamam të cilat bazohen në eksperimentim a feja e Allahu të subhanahu wa ta'ala nuk ka asë 0,50% eksperiment në fejnë islame nuk ka asë 1% eksperiment pra në nuk kemi nevëj për eksperiment të veqëll qenë ka nëta njerëzit të cilat e marin fejnë islame si objekt të eksperiment pra në dozër, këta të kuptojnë njerën për gjithmon se feja nuk është eksperiment dhe feja nuk matët me i madhë dhe i vogël por Matët me ata më të sëren ishin musliman të parë sahabët e pe Amelisallahu aliku sële Natë më të sëren ishte rabi i i i i Amir kur shkoj të rustumi të komandon të i suprem i luftës se persianve dhe thjallë që i a tha ati që i a shfeja e Allahu subhanahu ta'ala kur i thapse këni ardhë të këni ardhë, t'ju nëzirim juve prej ersilave të fesë, të feve të ndryshme në dritën e islamit prej rëbrimit të njerëzve në daj njerëzve në rëbrimin e Allahut subhanehu ta e talë do tëtë gjdo pik gjaku që e dërdhën sahabët gjdo gru muslimane që mbet e vej gjdo jetim i muslimanve bitë të shahidave që mbetën dhe sakrificën që i lan ato njerëzi trupet e vetë që i lan atje ata e banën për çka? që të nëzirin njerëzit nga adhurimi i dunjas nga adhurimin e Allahut prej adhurimit të njerëzve ndaj njerëzve prej mësimit të njerëzve ndaj njerëzve në mësimin e Rabbul Alamin Zoti i botës kjo është feja të mëvojve kjo këtë ato bëu të mëvojë që na duhet t'i ndjekim sot duhet t'i pasojmë sot duhet t'i kultivojmë ta kultivojmë çathe në të cilën kan kanë çën ata me parime të qarta dhe me asnjë përçindje prej dhe asnjë fije prej fije prej fijeve të eksperimentizmit apo filozofive të huja andaj në kohën e sodi të udozë për fat keq kemi në mesin e muslimanve në mesin e njerëzve që pretendojnë bile islam në mesin e njerëzve që pretendojnë ndihme të fes islam ma djenë në mesin e njerëzve të cilët pretendojnë edhe gjihat në dojeher me nhegjin e pragmatizmet e pravojnë, si dalë e mirë a, po mirë ka në kjo si mës dalë e mirë, keq të kaka s'ka kështu në fejt islam nuk matët nuk matën në parimet e islamit edhe muslimanve dhe të burnijës e thasjidhës nuk matën asë njëherë me ata prova që i bojë njerëzit por me nëhejgjë i pejamelit sallallahu a.s. metodologjin që ka pas aji sallallahu a.s. ka qenë metodologji e cila ka dëbojë me vahjin shpaldja shpaldja për e anës Allahut subhanu vëtala për ndaj duhet të ndjekim këtë shpaldja ndaj ibn i Mubareki dhe Ibni Mesudi dhe tjertë prej se levë, në pas kanë të regu o dhe zërë se të vexël qenë kanë atë njëtë të cilat e marrin dhijen jo për i sahabëve idhe lëtumi se lë ilmu indhe lë esagirë kur të mërët dhijat të kënjës të vexël atër rëvim kja meti atër rëvim problemet ajo është të keqe ndërsa Ibni Mesudi në pas kanë të regu se kajrin këtë umet do të mbet dhe risa njës të emarrin O fazlar, para çto të pijë tash? A kanë meselë të një mesele prej meseleve të fes sot që janë në fush, edhe sahabët nuk kishin paspërgjigje. Wallahi kanë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë përgjigje për gjitha. A ne nuk kemi nevojë na marr ndihme të tjera? I kemi sahabët radhiyallahu anhum. Athharu an-nas kuluba, njerëzit me zemra të pastërta. Ihtara Allahu, Allahin ka zgjedh ata Li suhbeti nëbijina s.A.S. Me shëqruve të tërgumin ton s.A.S. Pas i që Allahu gjëllevarej pas ka zedh Me shëqru mu hamejdin s.A.S. Dhe pas ka jetuve për të android Koptimin e shpalljes Pas mu hamejdin s.A.S. Dhe i dhan Dhan gjdo gjatë që kishin Prej shpirtit edhe pasuris Edhe trupit edhe Energjis edhe familjes Në ruën e allot i dhan krejt To ishin njerëzit E barru në nasi kuluba me zemrë mat mira Këto ish i njerëzi me energi pozitive, më të mirë. Këto ish i njerëzi me imanë më të madhë. Edhe haki është ato njerëzi. E vërtetë është ato njerëzi. Ne, neve nuk kemi nevoj për shembol të jura tjera. Andaj sallallahu alaihi wa sallem, pas ka refuzu ofertatë ndryshme që janë propozue, për shakësaj. Propozimet që i ka narë për i mushrikve ndryshme, i ka refuzu për shla? Sallallahu alaihi wa sallem. Nuk kanë farë i hapim për propozimeve ngasë ka pas dhija të vizatuar, autoban të vizatuar, në të cilën dut me ai sallallahu alaihi wasallam, au gjakos, au plagos, au burgos, au rë, au shah, au bë propagand, au bë zhurmë aty sallallahu alaihi wasallam ka pas obligim me ç rrugë. Edhe sahabët e ndjekën çat rrugë. Dhe nuk mundësh më ndjeku sahabët ti thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fjalë të ndëjojnë konë sotet për njerëzve të vegjël dhe pa tjetër ka ndë një rrug në fejnë islam e nga nuk e dina duke me gjithë ndë një rrug prej problemeve sa që i kemi na është një rrug dikun me me lëshupej, eksistant dikun neve selet e o dit s'ka kështu, s'ka më thonë kështu me madhja është që i kanë thonë sallallahu e sellem a selutë Allah unë për neve preja po. sallallahu e sellem jemi na kjo po edhe i ka thonë sallallahu e sellem inë këmë mund të sta agjilu një dot hec gruaja muslimane pres al as në Hadramout 5 km nga kusur la y xhafullah illa allah wal d'a bi firqawatum allah d'a ujkut inkum qawmun tasta'ajilun ya yarzqin qutni por qe ostajo porjije por atase kush na çen kan njerze e vejhel dhe kush es dia e njerze e vejhel dia njerze 12 kush janë kush janë sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakri e Umar e Uthmani aliu radiyallahu anhuma jmein dhe nuk kemi nevojë për menhejë të tjera, as për fatfat tjera, as për përzijë të tjera, as për kuptime të tjera. Prandaj dhe tham doa vllazër, na lutem Allahu t'na ringjat më Bubakerin. S'kam mëse kjo. Wal mar'u ma'a man ahab. Njeriu s'ma ç'e don. Njeriu s'ma ç'e don, nëse veprat si kemi sikur ata, po ne vej dojmë ata. I ndjekim ata, u shkojmë rrapa tërë dhe ndalemi ku e ndal, dhe hecim ku ka hec. Ata s'ka sen magnisë. ما هي تكون هكذا ما هو ندال كيا ندال هتا سكاما ميسكيا هل ترا كيف لبسنا في ترائيم اللابوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس